Розділ 22. Сен джордж усе знає. Опівночі півночі Елен Вест ішла додому зі стрібного весілля полоків. Вона затрималася після свята, щоб допомогти Сивій, уже нареченій вимити посуд. Іти було недалеко. Дорога виявилася незасніжена, тож Елен тішилася прогулянці по підмісячним сяйвам. Прийняття вдалося дуже гарне. Елен, яка вже багато років не бувала в гостях, дістала від нього немалу втіху. Усі присутні належали до колишнього її товариства. І ніяка нав'язлива молодь не зіпсувала радісних посиденьок, бо ж єдиний син молодят саме навчався в коледжі і не зміг приїхати додому. Уперше за багато років зустрілися вони із Норманом Дугласом, хоч її зими Елен раз ще двічі бачила його в церкві. Жодна сентиментальна згадка не ворохнулася в її душі. Вона віддавна дивувалася, згадуючи Нормана Дугласа, як то він міг так їй подобатися? І чому сама вона побивалася через раптове його одруження? Утім, Елен була рада зустріти його знову. Вона вже і забула, яке цікаве та непередбачуване його товариство. Жодну вечірку за участю Нормана Дугласа не випадало назвати нудною. Його поява здивувала всіх, адже всі знали, що Норман ніколи і нікуди не ходить. Полки запросили його, бо він був їхнім гостем 25 років тому, проте не сподівалися, що він прийме запрошення. Із собою він привів троюрідну сестру Емі Ането Дуглас і впродовж вечора виявляв до неї пильну увагу. Утім, невдовзі Елн, що сиділа за столом навпроти нього, почала з ним жваву суперечку. Вона так спокійно і впевнено взяла над ним гору, попри всі його крики і дошкульні жарти – що він після того вмовк аж на десять хвилин. Потім, буркнувши в густу руду бороду, куслива, як завжди куслива, узяв дражнити Емі Анету, яка лише дурнувато сміялася, слухаючи його дотипи, яким Елен дала богідного від коша. Дорогою додому Елен радо перебирала в пам'яті всі ці деталі. Морозене повітря мерехтіло в місячнім сяйві. Попід ногами хрумтів сніг, Унизу біля підніжжя пагорба лежав Глен, а за ним біла гавань. У пасторській бібліотеці світилося, отже Джон Мередіт уже пішов додому. Чи попросив він руки Розмарі? І як вона пояснила свою відмову? Елен розуміла, що ніколи не дізнається про це, хоч і вмирала із цікавості. Розмарі нічого не розповість, а сама вона не зважиться запитати. Та з неї достатньо і самої відмови, усе решта не мало жодного значення. Аби лиш йому не забракло глузду приходити в рядигоди по дружньому, мовила Елен уголос. Вона не любила бути сама, тож отакі розмови із собою помагали їй у миті невимушної самотності. Жахливо не мати розумного чоловіка, з яким можна побесідувати, а він тепер, очевидячки, до нас і на поріг не ступить. От і Норман Дуглас. Це й мені подобається, і сперечатися з ним цікаво. Таж і він не прийде, щоб люди, бува, не подумали, наче він знову впадає за мною. Щоб я сама цього не подумала, хоч він мені тепер зовсім чужий. І я знаю його гірше, ніж Джона Мередіта. Невже ми колись женихалися? Нині це здається сном. Але так чи сяк, а в Глені є тільки двоє чоловіків, із якими цікаво мені побалакати. І тим зайз до нас через підки і це дурне залицяння – «Я могла би», – їдучи звернулася Елен до непорушних зірок, «створити кращий світ, аніж цей». Побіля хвіртки вона спинилася, знанецька відчувши дивну тривогу. У вітальні досі блимав вогонь, і поза шторами видно було тінь жінки, що невпинно міряла кімнату кроками. «Чого це розмарі не спить у такій годині? Чого тиняється, мов безумна?» Елен нечутно зайшла покій, Відчинилися двері вітальні, і із них вихопилася Розмарі, задихана, розчервоніла, уся випромінююче напруження і хвилювання. «Чому ти не спиш, Розмарі?» – запитала Елен. «Заходь, заходь», – хапливо мовила Розмарі. «Я мушу дещо тобі сказати». Елен неспішно скинула пальто і калоші, подалася за сестрою в теплу світлу кімнату і спинилася, бичіковально поклавши руку на стіл. Сувора і чорноброва, вона, безперечно, теж була дуже вродлива. Нова оксамитова чорна сукня зі шлейфом та вирізом, пошита зомисне до свята, підкреслювала її величну масивну фігуру, шию охоплювало бурштинове намисто, розкішна сімейна реліквія, морозне повітря забарвало щоки сліпучим багрянцем, проте сталево сірі очі були холодні і бажальні, мов надвечірнє зимове небо. Вона стояла мовчкою, доки Розмарі тяжким зусиллям спромоглася порушити тишу. Елен, сьогодні ввечері проходив пан Мередіт. І що? І... І... Попросив моєї руки. Я знала, що так буде. Ти, звісно, відмовила йому? Ні. Розмарі! Елен стиснула кулаки, і мамохідь ступила крок уперед. Невже ти погодилася? Ні. Ні. Елен опанувала себе. «А що ж ти тоді зробила?» «Я сказала, що подумаю. І відповів через кілька днів». «Не бачу втім потреби», – утяла Елен із холодною зневагою. «Ти ж так чи так можеш дати йому лише одну відповідь». Розмрій благально простягнула руки. «Елен», – розпашливо проказала вона, – «я кохаю Джона Мередіта і хочу бути його дружиною. Будь ласка». «Звільни мене від обітниці!» «Ні!» – бажально відрубала Елен. Уся похолола від страху. «Елен! Елен!» «Послухай!» – орвала старша сестра. «Я не просила тебе давати обітницю. Ти сама запропонувала!» «Так, я знаю, але ж я не думала тоді, що колись полюблю!» «Ти сама запропонувала!» – несхитно правила своєї Елен. «Присягнула на мамині Біблії!» «То була не просто обіцянка!» То була клятва, і ти хочеш порушити її. Елен, я прошу хіба звільнити мене від неї? Ні. Мусиш триматися свого слова, так я вважаю. Я не звільню тебе від обітниці. Поруши її, коли хочеш, та я не дам на це згоди. Ти дуже сувора до мене, Елен. До тебе? А що буде зі мною? Невже ти навіть не замислилася, як я житиму тут сама? Я не зможу. Я збожеволюю. Я не можу жити сама. Хіба я не була тобі хорошою сестрою? Не потирала всім твоїм забаганкам? Хіба я в чомусь відмовляла тобі? Ні, але... І ти хочеш покинути мене заради чоловіка, якого рік тому ще навіть не знала? Я кохаю його, Елен. Кохаю. Послухай, що ти верзеш. Наче школярка, а не жінка з ретніх Він тебе не кохає. Йому потрібна служниця і нянька. І ти не кохаєш його. «Ти просто хочеш бути пані! Ти одна з тих слабкодухих жінок, для яких бути старою дівою – то нестерпна ганьба! От і все!» Розмарі здригнулася. Елен не могла чи не хотіла зрозуміти. Марно було сприщатися з нею. «То ти не відпустиш мене, Елен?» «Ні, я не хочу більше говорити про це. Ти обіцяла і мусиш дотримати слово. Усе. Іди спати. Поглянь, котра година». Ти надто розбурхана через цю романтичну бредню. Завтра порозумнішаєш. І щоб я більше не чула про це ані слова. Іди. Розмарі пішла мовчки, бліда і пригнічена. Елен за кілька хвилин рвучко ходила кімнатою, а потім спинилася біля крісла, у якому сен Джордж спокійно проспав увесь вечір. Мимоволі, похмуре це її осяяла усмішка. Один лише раз у своєму житті, коли померла мати. Елен не могла здолати трагедію комедією. Навіть тими давніми гіркими днями, коли Норман Дуглес покинув її, вона сміялася із себе так само часто, як плакала. Хтось, мабуть, завтра надметься, сен Джорджі. Так, сенте, на нас чекають кілька похмурих днів. Та ми переживемо їх, Джорджі. Ми завжди вміли дати раду з дурними дітейськими, сенте. Розмірі ображатиметься, а тоді її попустить. І все буде, як раніше, сен Джорджі. Вона обіцяла і мусить дотримати слова. Більше я не маю чого сказати ні їй, ні тобі, ані будь-кому іншому, Джорджі. Але тієї ночі Елен лежала в ліжку розгнівана і не склепила повік до світанку. Утім, розмарі не ображалася. Наступного дня вона була мовчазна і мертвотно бліда, та в поведінці її не знати було жодних змін. Певне, вона не тримала зло на Елен. Знялася страшна буря, тож ніхто не міг дістатися до церкви. По обіді Розмарі замкнулася у своїй кімнаті і написала лист Джонові Мерідіту. Вона не могла заважитися на те, щоб відмовити особисто. Вочевидь, він запідозрив би, що вона робить це неохоче, і почав би домагатися свого. А Розмарі відчувала, що не здужує встояти. Він мусить знати, що вона зовсім не любить його, а це вдавалося висловити тільки листом. Отож вона дібрала найхолодніших, що найманірніших слів і склала коротесеньку, ледь чемну записку, яка не лишала жодних надій найсміливішому із закоханих, а Джона Мердіта нітрохи не випадало назвати сміливим. Наступного дня, прочитавши лист розмарі в неприбраній бібліотеці, він знову замкнувся в собі, скривжений та принижений, а вслід за кривдою на нього налетіло і страшне прозріння – він думав, що не кохає розмарі так сильно, як кохав Сесілію, тепер, утративши її, пан Мередід зрозумів, як помилявся розмарі була для нього всім. Усім. І ось він мусить забути її, не сподіваючись навіть на дружбу. Життя слалося попереду незмінною пусткою він мусить існувати далі. У нього є робота, діти, проте здавалося, хтось видир йому серце із грудей. Пан Меретіт сидів, поклавши голову на руки, сам у холодній, незатишній бібліотеці, до пізньої ночі. А в домі на пагорбі розмарі, боліла голова, і вона рано вляглася спати. У після чого Елен голозливо сказала, звертаючись до Сен-Джорджа, який голосним воркутінням висловлював зневагу до людей, неспроможних збагнути – що найважливіше в житті це м'яка подушка. Що робили б жінки, сен джорджі якби не могли вигадати собі головний біль, але незважаємо Сенте. Заплющмо на це очі. Мене кілька тижнів і все буде добре. Мушу визнати, Джорджі, мені теж гризько. так, неначе я втопила кошеня. Але вона обіцяла Сенте, і, бачить, Господь сама запропонувала дати обітницю. Розл двадцять третій. Виховний клуб Дощ накрапав увесь день лагідний, свіжий, прозорий весняний дощ, мов ніжний шепіт неба, що буде від зимового сну проліски та фіалки. Парлинно сірі тумани серпанком оповивали гавань, затоку і низькі прибережні поля. Та ввечері дощ ущух, і туман здимів ген понад морем. У небі й розквітли полум'яні ружі хмар. Дальні пагорби темніли на тлі пишноцвітних жовтавих нарцисів і малинової кунюшини. Над узбережжям зійшла велетенська сріплиста зоря. Жвавий, меткий, веселий вітер ніс із долини райдух густий запах глиці і муховитих боліт. Він виспівував у кронах старезних ялин, що росли довкруж методейського цвинтаря, і ворушив розкішній кучері Фейт, яка сиділа на могилі язикії полока, обійнявши одною рукою Уну, а другою Мері Ванс. Джері і Карл сиділи на дівчат із пустотливим вогником в очах опісля довгого, нудного дощового дня. Повітря нині просто сяє, егеш, наче дощик помив його, радісно мовила Фейт. Мері Ванс похмуро зверкнула на неї. Знаючи те, що знала вона, а чи гадала, що знає, Мері окотре впевнилася, що фейт надто вже легко важна. Мері прийшла з новиною, яку намірялася повідомити перш ніж рушить додому. Пані Елі воліла їй віднести пасторові свіжих яєць і дозволила півгодини побавитися з юними меридітами. Час спливав, тож Мері випростила підібгані ноги і ущипливо прорекла. «Грець із тим повітрям! Слухайте сюди, малі!» «Цієї весни ви поводитеся геть жахливо. Мусите вилюдніти. Конче мусите. Я навмис не прийшла, щоб вам це сказати. Усе село тільки про вас і говорить. Жахливо!» «Хіба ми знову щось утнули?» – вигукнула спентелична Фейт, знімаючи руку з пліч Мері. Унині виста затримтіли, а чутлива душенька зіщулилася. Мері завжди була така необлаганно відверта. Джері виклично засвистів – Хай це Мері знає, що й байдуже до її промов. Що їй із того, як вони поводяться? Яке вона має право вчити їх добрих манер? Знову? Та ви постійно лиш капустите, буркнула Мері. Щойно одна витівка забудеться, як у вас інша на поготові. Я думаю, що ви, пасторські дітки, певно і зовсім гадки не маєте, як треба поводитися». «Може, ти нам розкажеш?» – мовив Джеррі з обивчою іронією, яка проте не справила жодного враження на Марі Ванс. «Я можу розповісти вам, що буде, коли ви не навчитеся поводитися як слід. Парифіальні збори попросять відставки вашого татка. Егеш, пане Чуджері Мудрегелику, пані Девіс уже розмовляла про це з пані Еліот. Я сама чула. Я завжди нашорошую вуха, коли пані Девіс приходить на чай» то вона каже, що всі ви вже геть зі в суті, і то, що далі гірше. Але чого сподіватися, коли ніхто вас не виховує? Та паства більше не хоче із цим миритися. Щось треба вдіяти. Методисти беруть вас на глум, а персвятеріани ображаються. Вона запевняє, що вам усім слід дати березової каші. Хех. Та якби люди кращили від лупки, я вже була би свята!» «Бачте, я кажу вам, це не для того, щоб скривдити вас. Мені вас жаль», – мовила Мері з неперевершеною поблажливістю. «Я знаю, що де ж вам набратися розуму, коли все так, як воно є. Та іншим це байдуже, на відміну від мене. Он де пана Дрю розповідає, що Карл приніс до недільної школи жабу в кишені, а вона вискочила геть просто серед уроку. Тепер пана Дрю і ногою наступить до вашого класу». «Чого ти не тримаєш своїх комахів удома, га?» «Та я враз і поклав її назад у кишеню», – відповів Карл. «Вона нікому нічого не заподіяла. Бідна маленька жабка. І я не хочу, щоб Джейн Дрю вчителювала в нашому класі. Її власний небіж мав у кишені кавалок засохлого тютюну. І ти це усім поживати, доки староста Клоу виголошував молитву. То було значно гірше за жабу». «Ні, бо жаби страхітливо несподівані». І з жабою то більша сенсація. До того ж небожа пані Дрю не заскочили із цю тюном. А ваше молотовне змагання справило щирий скандал. Усі тільки про це і говорять. Блайте, змагалися разом із нами, обурно скрикнула Фейт. Ідеї налажила Нен, а переміг Волтер. Усе одно всі осуджують вас. Воно було б не так і зле, якби ви молилися не на цвинтарі. А я вважаю, що цвинтар – це чудове місце для молитви, відрубав Джеррі. «Деякон Гецерт їхав попри вас і все бачив», – ввела далі Мері. «Каже, що ти склав руки на животі і стогнав після кожного речення, мов би дражнився з нього». «Дражнився», – безсоромно визнав Джері. «Та ж я не знав, що він їде мимо. Це сталося випадково. І я молився, не навсправжки. Я тільки вдавав, що молюся. Будеш мені перемогти. Я лише собі розважався, як міг». От Волтер Блайт уміє молитися, майже так само добре, як тато. Із нас чотирьох тільки Уна любить молитися, – замислилася Фейт. Але нам не слід більше казати молитви, якщо це так обурює людей, – зітхнула Уна. Я ж не про те вам торочу. Моліться, як забажаєте, лише на цвинтарі. І не бавтеся цим. Оце погано, майже так само, як пити чай на могилах. Ми не пили чаю на могилах. «Ну, то пускали мильні бульбашки. Щось ви таке робили. Усі з того боку затоки певні, що ви пили чай, але я повірю вам на слово. І ви зробили собі стіл із надгробка. Тітка Марта не дозволила нам пускати бульбашки вдома. Вона була чимось страшенно розлючена», – пояснив Джері. «А ця плита дуже зручна». «Гарні вийшли бульбашки, правда?» – мовила Фейт, і очі її заясніли на приємну згадку. «У них було видно дерева» і гавань, мов інші казкові світи. І вони линули, аж додали нерайдух. Усі, крім одного, той настромився на шпиль Методийської церкви і луснув, докинув Карл. «Добре, що ми їх пустили, ще доки дізналися, як воно зле», – мовила Фейт. «Не зле було попускати їх на моріжку», – нетерпляче озвалася Мері. «Чи я не здатна вбити у ваші голови хоч всякий такий глуст?» «Вам оно, скільки казали, не бавитися на цвинтарі, бо методисти ображаються!» «Ми забуваємо», – скрушно відповіла Фейт. «А моріжок такий маленький, і на ньому повно гусени і кущів, і решта всього. А ми не можемо весь час сидіти в долині райдух, то куди нам іти? «Уся річ у тому, що ви тут робите?» «Сиділи б собі тихенько, балакали, так як ми нині, то ніхто і не сердився би». Ох, малята, не знаю, що з того вийде. Та знаю, що староста Ставорин хоче поговорити про це з вашим татком. Деякон Гезерт – його кузен. Я не хочу, щоб тата сварили за нас, – мовила Уна. Люди певні, що він вас не любить. Я так не кажу. Я розумію його. Він сам іще в дечому, як дитя. І треба когось, хто приглядить за ним, як за вами. Ну, вичевидь, скоро і з того щось буде, коли це правда. «Що правда?» – запитала Файт. «А ви нічого і не знаєте?» зовсім? – зовсім здивувалася Мері. «Нічогісінько. Про що ти кажеш?» «Ох, тебе просто не невинні ягнята! Про це ж усі пліткують! Ваш татко ходить за розмарі Вест. Вона і буде вашою мачухою!» «Я не вірю в це!» – скрикнула Уна, і щоки її взялися гостим багрянцем. «Хто знає, як воно там?» «Я кажу лише те, що люди говорять!» «Та це було б і не зле. Розмирівест дасть вам часу, б'юсь об заклад. Хоча з лиця привітна і усміхнена. Усі вони такі, доки їх не розкусиш. Але вам треба, щоб вас виховали, як годиться. Вигань бете свого татка. І мені жаль його. Я завжди була хорошої думки про нього, відколи він так гарно побалакав зі мною. Ані разу після того не збрехала і не лайнулася». І Хай божилося йому добре і щасливо Щоб хтось пришивав йому гудзики І смачненько ховарив І з вас були люди А стара Марта знала своє місце Як вона глянула на яйця Що я нині принесла Каже, аби лиш вони були свіжі Я аж за не схотіла Щоб вони всі виявилися зіпсовані Та виглядіть Хай вона вам усім і вашому таткові теж Дасть їх на сніданок А коли ні, то скажіть «Вам яйця для того і передали, але я не довіряю старій Марті. Ану ж вона візьме та згодує їх котові!» Мері дещо втомилася від балачки, тож на цвинтарі запала коротка тиша. Мередітам не хотілося розмовляти. Вони обмірковували геть неприємні новини, що повідомила Мері. Джері і Карл були заскочені. Та зрештою, яке це мало значення? Навряд чи в цих плітках було хоч одне слово правди. «Фейт зраділа!» Тільки Уна посмутніла. Їй хотілося піти кудись і поплакати. «Чи будуть зорі в моєму вінці?» виспівував хор у методистській церкві. «Я хочу три зорі», мовила Мері, чиї знання з теології значно розширилися, відколи вона замешкала в пані Еліот. Три, наче в короні, одна велика посередині і дві малі обабіч. А хіба душі бувають великі і малі? поцікавився Карл. Та звісно, у дітей вони менші, ніж у дорослих. Але темні вже, то я вшиватимусь додому. Пані Елля одне любить, коли я тиняюся на двері потемки. Коли я жила в панівалі, день чи ніч мені було однаково. Не більше важило, аніж для сірої кицьки. Здається, що то відбувалося сотні років тому, а виглядіть, не забувайте, що я сказала, і поводьтеся чемно заради вашого татка. Я вас, як годиться, захищатиму, будьте певні. Пані Еліот каже, не бачила ще нікого, хто так боронив би друзів, як я. Он де я нагрубінянула пані Девіс, коли та на вас нарікала. І пані Еліот мене після того висварила. Ох, який гострий язик у моєї Корнелії. Та вона поти і сама собі раділа, бо не зносить старої Кіті Девіс. А вас любить, що страх. Я ж бо людей наскрізь бачу. І Мері відплавла геть, покинувши на цвинтарі пригнічену четвірку своїх юних друзів. «Мері ванс смутить нас щоразу, коли приходить», – скрушно мовила Уна. «Було б її кинути вмирати з голоду в тій стодолі», – мстиво озвався Джері. «Не кажи такого, Джері, це дуже зле», – дорікнула Уна. «На кожен гук не відгукнешся», – мовив непокаяний Джері. «Коли всі вважають, що ми зі то будьмо зі в «Ні». Це може зашкодити татові, благально озвалася Фейт. Джеррі зіщулився. Він дуже любив батька. Крізь зашторене вікно бібліотеки діти бачили пана Мердіта, що сидів за столом. Він, здавалося, нічого не читав, ані писав, лише похилив голову на руки і в поставі його вчувалася отома і зневіра. Діти враз усвідомили це. Певно, знов хтось сварив його через нас, мовила Фейт. Ох, Якби ж нам навчитися давати собі раду і щоб ніхто не потякав про наші манери. Джеме Блайт, -e як ти мене налякав? Джем топіро пробрався на цвинтар і всівся поруч із дівчатами. Він обшукав усю райдок і таки знайшов для матері найперші квіти раннього огірочника. Пасторські діти вмовкли після його появи. Тієї весни Джем надзвичайно подорослішав. Він готувався до вступних іспитів у королівську вчительську семінарію і лишався на додаткові шкільні уроки разом із однокласниками. Майже всі вечори він теж присвячував наукам, тож віднині не часто бавився із друзями в долині райдох. Джем Блайт немовби йшов від них у край дорослих. Що це з вами сьогодні? запитав він. Ви ж геть смутні? Смутні. журливо притахнула Фейт. «І ти смутив себе, якби знав, що ганьбиш свого батька, і усе село пліткує лише при твою поведінку». «А хто тепер пліткує?» «Усі, так каже Марі Ванс». І Фейт вилила другові всі свої прикрощі. «Бач, – дожливо підсумувала вона, – нас немає кому виховувати, і ми весь час втягуємо одне одного в халепи, а люди гадають, що ми зіпсуті». «То виховуйте себе самі, – запропонував Джем. – Я скажу вам, що робити». Створіть виховний клуб і карайте себе щоразу, як отнете щось кепське. Добра думка, живаво підхопила Фейт, але зненацька її посіла сумніви. Людей обурює те, що нам геть не здається лихим, то як нам відрізнити одне від іншого? Ми ж не можемо щоразу надокучати татові, і він так рідко буває вдома. Зазвичай ви можете збагнути все самі. Лише перед тим, як зробити щось, мусите спинитися і подумати, що скажуть про це парифіяни. Біда в тім, що ви надто квапитеся і зовсім не встигаєте замислитися. Мама каже, що ви дуже поривчасті, такі, якою була в дитинстві вона сама. Виховний клуб допоможе вам розважити кожен очинок, якщо лише ви справедливо каратимете себе за порушення правил. От лише кара має бути сувора, інакше з того не вийде жодної користі». «Ми мусимо ж магати одне одного?» «Не конче. Вам слід вигадувати різні кари, залежно від того, хто що накоїв. Адже ви каратимете не одне одного, а самі себе. Я читав про такий клуб у книжці. Спробуйте і побачите, як воно піде». «Нехай», – погодилася Фейт, і коли Джем пішов, усі мередіти пристали на те, щоб заснувати виховний клуб. «Коли щось відбувається не так, ми просто мусимо це виправити», – підсумувала Фейт. Але чесно і справедливо, як Джем казав», – заважив Джері. «Ми виховуємо себе самі. Якщо немає кому це зробити, не будемо впроваджувати цілу тьму правил. Ліпше винайти одне і карати себе, якщо порушимо його». «Але як?» «Ми вигадаємо, коли вже станемо до справи. Щовечора проводимо збори клубу отут, на цвинтарі». Обговорюємо, що ми робили протягом дня. А коли вирішимо, що втнули щось кепське, чи зганьбили тата, караємо себе. Отаке правило. Кару будемо придумувати відповідно до тяжкості злочину, як то каже пан Флех. Винний мусить знести її, не огинаючись. Ох, як цікаво буде, доволено мове в Джері. Це ти покликав нас пускати бульбашки на цвинтарі, мовила Фейт. То було ще до заснування клубу, хапливо відказав Джері. Почнімо від нині. А що нам робити, коли ми не знатимемо, що добре, а що погано, і не зможемо вибрати кару? Що як двоє з нас уважатимуть так, а двоє інакше? Тоді в нашому клубі повинно бути п'ять членів. Ми попросимо Джема Блайта бути третейським суддею. Він найсправедливіший хлопець у Глені. Та загалом, я вважаю, ми і самі дамо раду із власними вчинками. Нікому не розповідаємо про клуб, а надто ні словечка Марі Ванс. Вона захоче вступити і сама нас виховувати. Я думаю, поволю проказала Фейт, не варто нам щовечора багатувати кари. Виберімо для цього один день тижня. Найкраща суботу, бо не треба йти до школи, звалася Уна. І зіпсувати єдиний вихідний, обурилася Фейт. «Е, ні, краще п'ятницю. Однаково це пісний день, коли ми їмо рибу, а з нас ніхто її не любить. Хай тоді все найгірше стається одного дня. Тоді решту тижня можна бавитися». «Дурниця», – авторитетно втяв Джері. «Тоді взагалі нічого не вийде. Ліпше карати себе щодня і наступного ранку прокидатися із чистим сумлінням. Отже, чи все зрозуміло? Ми засновуємо клуб, щоб виховати самих себе». «Ми згодні карати себе за кепські вчинки, а перш ніж зробити будь-що, замислюватися чи не зашкодить це татові. Кожен, хто ухилятиметься від покарань, буде виключений із клубу і утратить право бавитися з іншими в долині райдух. Джем Блайт буде нашим третейським судею в спірних питаннях, тож, Карле, більше не носите жаб до недільної школи». І коли ваша ласка, панянко Фейд, не жувати живиці усіх на очах. І не дражнитися із церковних старост, і не ходити на молотовні зібрання методистів, відгукнулася Фейт. Не бачу лихого в тім, щоб ходити на молотовні зібрання методистів, заперечив здивований Джері. Пані Еліот каже, що це дуже зле. Вона запевняє, що діти пресветиріанського пастора не повинні відвідувати методистські зібрань. Хай йому грець ходи від у них і ходитиму вигукнув Джері. «У методистів веселіше, ніж у нас». «Ти лайнувся!» – закричала Фейт. «Тепер ти мусиш покарати себе!» «Ні, доки ми не склали угоди. Ми ж тільки обговорюємо наш майбутній клуб. Він не заснований по-справжньому. Доки ми всі не занотуємо його статуту і не підпишемося попід ним. Має бути конституція і регламент. І ти сама знаєш, що ходити на молотовні зібрання – це непогано». «Ми каратимемо себе не лише за погані вчинки, а і за те, що шкодить татові». «Це нікому не шкодить. Пані Еліот просто схиблена на всьому, що стосується методистів. Більше ніхто не сердиться з того, що я приходжу до них. Я завжди чемний. Запитай Джема чи пані Блайт і послухай, що вони скажуть. Я братиму до уваги їхню думку. Зараз підупринесу папір і ліхтар, і ми всі підпишемося». П'ятнадцять хвилин по тому статут було вручисто підписано на могильній плиті язикії полока, посеред якої стояв закіптюжений ліхтар мередітів. Четверо дітей уклякли довкола нього. На біду саме тієї миті повз проходила пані Клоу. Дружина церковного старости. Відтак наступного дня цілий Глен годів від пліток, буцім пасторські діти знов улаштували молотовне змагання – яке завершило тим, що бігали одне за одних по цвинтарю з ліхтарем. Цій ілюзії, вочевидь, посприяло те, що після підписання статуту і скріплення його печаткою Карл узяв ліхтар і шаснув до меншого видалинку, щоб обстежити свій мурашник. Решта подалися додому і оклалися в ліжка. «Гадаєш, це правда, що тато одружиться з пані Вест?» тримким голосом спитала Уна, коли вони з Фейт проказали вечірню молитву. «Не знаю, та це було б добре», – мовила Фейт. «Ні», – знушно відказала Уна. «Зараз вона хороша і мила, але Мері Банз розповідала, що мачухи люті і злі, і намовляють батька проти дітей. Вона каже, що так стається завжди, і ще ніколи не було інакше». «Я не вірю, що пана Вест чинитиме так», – ледь не скрикнула Фейт. «Мері каже, що так чинять усі», – Фейт вона знає все про мачух, бачила їх цілі сотні, а ти ж однісінької. Вона розповіла мені таке, від чого кров холонула в жилах. Одна із мачух, яких вона знала, шмагала маленьких донюк свого чоловіка лозиною по голих плечах до крові, а тоді замикала їх на всю ніч у холодному темному льосі. Мері каже, що мачухам аж кортить робити таке. Я не вірю, що пана Вест виявиться така сама. Уно, ти знаєш, це не згірше за мене. Вона ж подарувала мені таку гарненьку канарку. Я люблю її навіть більше, ніж Адама. Вони змінюються, коли стають мачухами. Мері каже, що їм геть не виходить нічого вдіяти. Хай бо вона і шмагала, аби лиш не намовляла тата проти нас. Ти знаєш, тата нікому не вдасться намовити. Уно, не будь дурна. Я певна, ти дарма тривожишся. Можливо, якщо ми добре виховуємо себе в нашому клубі, тато і геть ні з ким не удружиться. А коли ні, я знаю, що пана Вест дуже любитиме нас. Проте Уна не була така певна і гірко плакала, доки заснула. Росіл 24. Порив милосердя. За два тижні справи в членів виховного клубу просувалися добре. Схоже було, що він працював бездоганно. Жодного разу не знадобилося питати поради в Джамаблайте. Жодного разу пасторські діти не спричинили нових гленських пліток. Що ж до їхніх маленьких домашніх пригод, то всі четверо пильно стежили одне за одним і мужньо зносили вигадані для себе покарання. Найчастіше то була добровільна відмова від пообідніх забав у п'ятницю в Делені Райдух, чи то перебування в ліжку весняними вечорами, коли всі молоді кісточки аж судомить від бажання шкурнути на двір. Якось Фейт шепотілася з однокласницею в недільній школі і прорекла себе на цілоденне мовчання. Дівчинка не мала права вимовити ні слова без нагальної потреби і успішно здолала це випробування. Налихо, саме того дня до пастирського дому зайшов пан Бейкер із того боку затоки, а Фейт відчинила йому двері. Вона ні словом не озвалася на його дружнє вітання і мовчки пішла, щоб гукнути батька з бібліотеки. Пан Бейкер дещо образився і, повернувшись додому, сказав дружині, що старша донька пан-отця, очевидно, відлюдьковата і нечемна, бо ж навіть не відповідає, коли до неї звертаються. Утім, цей випадок не спричинив ніяких гірших наслідків, і загалом їхні кари не шкодили ні їм самим, ані іншим. Отож, усі четверо вже були самовдоволено певні, що виховувати себе геть не тяжко. «Я думаю, скоро люди збагнуть, що ми поводимося не згірше за інших», – удоволено мовила Фейт. «Це легко, якщо тільки стати до справи з розумом». Вони з Уною сиділи на могилі язакії полока. Був холодний вітряний день. Щойно минула перша весняна гроза, тож бавитися в долині Райдух не випадало. Хоча сини пан-отця і сини лікаря Блайта – Подалися рибалити до струмка. Дощ ущух, проте над моря віяв різкий пронизливий східний вітер. Весна запізнювалася, попри ранні ознаки тепла, і в північній заходку цвинтаря досі лежала брескла купа снігу і льоду. Ліда марша, яка принесла до пасторського дому у селеців, прослизнула у хвіртку. Ліда мешкала в рибальському селищі біля гавані, і батько її ось уже 30 років надсилав місцевому пан Оцеві частину свого першого весняного улову. П'яниця і не хлюй, він ані разу в житті не переступив церковного порогу. Проте, щороку надсилаючи рибу пасторові, як це робив іще його батько, вважав, що розплачується в такий спосіб із вищими силами. Інакше він не сподівався доброго улову мокрилі. Ліда, дрібна і худенька десятилітня дівчинка, ставалася молодшою за свій вік. Нині ж, коли вона з підступила до пасторських доньок, вигляд у неї був такий, наче вона не могла зігрітися від народження. Обличчя її посиніло, блідо блакитні очиці почервоніли і сльозилися. На ній була подерта ситцева сукенка і вовняний кашне, що ледь укривали їй плечі та груди. Вона пройшла три милі пішки від гавані боса, Сльотавою напівзасніжною дорогою, тож ноги її посиніли не згірш від обличчя. Проте Ліда не нарікала. Вона вже звикла до холоду і бігала боса з місяць, як більшість дітей з узбережжя. Умостившись на могильній плиті, Ліда всміхнулася до Уни і Фейд, і в очах її не знати було ані дрібки жалю до себе. Фейд і Уна весело всміхнулися у відповідь. Вони рашті двічі бачили Ліду в рибальському селищі – куди ходили влітку із блайтами. «Здоров», – мовила Ліда. «Страшнючий холод, аге?» Хазяїн і кицько з дому не вижене, аге?» «Тоді чому ти не вдома?» – запитала Фейт. «Батько волів віддати вам у селеців, мовила Ліда. Вона трусилася, кашляла і випростувала ноги. «Та не для того, щоб викликати співчуття». Ліда робила це інстинктивно – щоб не ставити босих ступень у мокру траву довкруж могили. Проте Фейт і Уна охопив жаль. Ліда здавалася такою змерзлою і нещасною. «Ох, чому ти боса цього холодного вечора?» – вигнула Фейт. «У тебе, мабуть, геть замерзли ноги». «Майже зовсім», – гордо сказала Ліда. «Страшнюче холодно було сюди ютюбити, кажу вам». «То чого ж ти не взулася і не наділа панчих?» – озвалася Уна. «Немає в мене. Усе до кінця зими геть порозглазилося», – байдуже мовила Ліда. Фейт утупилася в неї вражена. «Яке страхіття! Перед нею сиділа маленька дівчинка, майже сусідка, геть смерзла цього холодного вечора, без взуття та панчіх. Палка і нерозважлива Фейт думала тільки про те, як це жахливо. Умить вона скинула із себе власні панчохи і черевики. «Ось!» «Візьми і надінь», – сказала вона, тицяючи їх у руки спенталичній ліді. «Мерщій, бо застудишся. У мене є ще. Надівай». Ліда, оговтавшись, ухопила дарунок, і бляклі очиці її радісно блиснули. Звісно, вона надійна і то якнайшвидше, доки ніхто не забрав. Ураз вона натягла панчохи на кощаві ноженята і уструмила на бляклі ступні черевики фейт. «Дуже дякую», – мовила Ліда. «А твій татусь і та ваша баба, вони не розсердяться?» «Ні, а коли і розсердяться, то байдуже», – мовила Фейд. «Чи ти гадаєш, я можу дивитися, як люди замерзають до смерті і не помогти? То було б зовсім неправильно, надто коли мій батько священник». «Ти хочеш, щоб я потім їх вернула? У нас там побіля гавані холодно, і довго ще буде холодно» коли тут потепліє», – хитро мовила Ліда. «Ні, звісно, залиш їх собі. Я для того і віддала їх, а в мене вдома є ще черевики і ціла гора панчіх». Ліда хотіла була затриматися і поговорити з дівчатами про всяку всячину, але тепер вона подумала, що ліпше буде чкурнути, доки ніхто не прийшов і не звелів їй повернути на воток. Тож і почовгала геть, зникнувши в холодних сутінках, тихо і непомітно, як прийшла». Щойно ж пасторський дім зник із виду, вона сіла, стягла черевики та панчохи і поклала в кошик з-під оселеців. Ліда не збиралася тюпити в них з лютавим шляхом до гавані. Вони лишаться для особливих оказів. Ні в кого з її приятельок із Рубайського селища не було таких розкішних чорних вовняних панчіх і ловких, майже новесеньких черевиків. Відтак Ліда постановила собі притримати їх до літа. Вона не відчувала жодних докорів сумління. У її очах сім'я пан отця була страхітливо заможною. Звісно ж, от ті дівчата мають одома куписька взуття і панчіх. Після того Ліда гайнула в Глен, де цілу годину бавилися з тамтешніми халамидниками в Калюжі, попід кремницею пана Флега, звідки її вигнала пані Еліот, звалівши притьмом йти додому. «Тарма зробила це фейт», – докірливо мовила она, коли за Лідою слід прохолов. Тепер тобі доведеться щодня взувати святкові черевики, і вони скоро зносяться. Байдуже, вигукнула Фейд, усе ще охоплена радісним усвідомленням, що вона зробила добру справу задля ближнього. Адже це несправедливо, що в мене є дві пари взуття, а у бідолажної малої Лідемарш немає жодної. Тепер у нас обох є що взути, Уно. Ти ж знаєш, тато сам казав у минулій проповіді, що справжнє щастя не в тім, щоб мати чи утримувати, а лише в тім, щоб віддавати. І це правда. Я ще ніколи не була така щаслива, як нині. Подумай про Ліду, котра йде додому, а її маленьким бідним ноженятам тепло і зручно. Але у тебе ж немає іншої пари чорних вовняних панчіг, нагадала Уна. Друга твоя пара вся дірява, і тітка Марта сказала, що більше не може церувати їх, тому відріже верхню частину, щоб витирати грубку. Є тільки дві пари смугастих панчік, яких ти страшенно не любиш. Радісне піднесення Фейт здиміло після унених слів, а вдоволення луснуло, наче повітряна кулька. Кілька гнітючих хвилин вона присиділа мовчкою, обмірковуючи наслідки свого поспішного вчинку. Ох, Уно! «Я і не подумала», – скрушно мовила вона. «Я взагалі ні про що не подумала». Смугасті, рубчасті, червоні, сині панчохи були товсті, шорсткі та грубі. Узимку тітка Марта зв'язала їх для Фейт, і вони були безсумнівно потворні. Фейт ненавиділа їх сильніше, аніж будь-яку іншу деталь свого гардеробу. Звісно, надіти їх вона не могла. Дві пари смугастих панчіх так і лежали неторкані її шухляді для білизни». «Тепер тобі доведеться носити їх», – мовила вона. «Подумай, як сміятимуться з тебе хлопці в школі. Згадай, як вони дражнилися з Мемі Ворен за її смогасті панчохи. Кликали її зеброю. А твої панчохи ще й гірші». «Я ні за що їх не надіну», – утяла Фейт. «Краще піду зовсім без панчих. Хай як холодно на дворі». «Не можна йти без панчих до церкви. Подумай, що скажуть люди». «Тоді я лишуся вдома». «Ні, ти ж знаєш, тітка Марта не дозволить!» То була правда. Єдине, чим обтяжувала себе тітка Марта, було сумлінне наполягання на тим, що до церкви діти повинні ходити за будь-якої погоди. Її не обходило, як вони були вбрані, та і чи були вбрані взагалі. Проте в церкві вони мусили з'явитися. Так виховували її 70 років тому – так і вона мала намір виховати синів і дочок своєї небоги. «Уно, а ти не можеш позичити мені якісь панчохи?» – жалібно запитала Горобашна Фейт. «Ні», – похитала головою Уна, – «у мене є тільки одна чорна пара, і вони такі тісні, що вже і я ледь натягую їх на себе. Ти не зможеш їх надіти, і сірі теж. Крім того, вони страшенно діряві». Я ненадійно смугастих панчіх, оперто правила своєї фейт. На доток вони ще гірші, аніж на вигляд. Ноги в них наче барильця, і вони жахливо кусючі. Тоді я не знаю, як тобі бути. Якби тато був удома, я попросила б купити мені нові панчохи, доки кримниця відчинена, але він повернеться пізно. Я попрошу його понеділок, а до церкви завтра не піду». Прикинувся, що захворіла, і тітка Марта нікуди мене не відправить!» «Це ж буде неправда!» – вигукнула Уна. «Не можна так робити! Це страшний гріх! Що сказав би тато, якби дізнався про це? Пам'ятаєш, як він розмовляв із нами після маминої смерті і сказав, що ми не повинні брехати, навіть коли і розчаруємо його в чимсь іншим? Він волів нам не брехати і не прикидатися. Сказав, що довіряє нам. Не роби цього, Фейт!» Просто надінь смугасті панчохи. Це ж лише раз. У церкві ніхто й не помітить. То зовсім не так, як у школі. І, на щастя, твоя нова коричнева сукня така довжелезна, що панчіх буде майже не видно. А ти ж так сердилася, коли тітка Марта пошила її на виріст. Я ненадійну смугастих панчіх, повторила Фейт. Вона випростала перед собою голі білі ноги, підвелася і упевнено закоркувала мокрою холодною травою до бресклої гори. Сіпивши зуби, Фейт стала в сніг, не бажаючи зрушити з місця. Що ти робиш? заголосила настрашена Уна. Фейт, ти застудишся на смерть? Я так і хочу зробити, відказала Фейт. Я хочу люто застудитися, щоб завтра бути неймовірно хворою. Тоді мені не доведеться прикидатися. Я простою тут так довго, як подужаю. Фейт, а що як ти помреш? Ти можеш захворіти на запалення легень. Будь ласка, Фейт, не роби цього. Ходімо, знайдемо тобі якесь взяття. Ох, слава Богу, Джері йде. Джері, змось її ввелисти з кучугури. Поглянь на її ноги. Господи, Фейт, що ти робиш? Суворо запитав Джері. Чи ти здоріла? «Ні, іде геть!» – відрубала Фейт. «Ти караєш себе за щось? Це ж неправильне покарання. Ти можеш захворіти». «Я хочу захворіти, і я не караю себе. Іде геть!» «Де її черевики і панчохи?» – запитав Джерім Уне. «Вона віддала їх Ліді Марш». «Ліді Марш? А навіщо?» «Бо Літа була зовсім боса. У неї так смерзли ноги». А тепер Фейт хоче захворіти, щоб завтра не довелося вдягати до церкви смагасті панчохи. Але, Джері, що як вона помре? Фейт, – звалів Джері, – негайно виліз із кучу гори, або я сам тебе витягну. Спробуй, – мовила Фейт. Джері кинувся до неї і схопив за руки. Він тягнув її в один бік, вона його в інший. Уна штовхала Фейт у спину. Сама Фейт кричала, щоб їй дали спокій. Джарі і собі кричав на неї, щоб не була дурна. Вона плакала. Вони зійняли страхітливий галас побіля самої цвинтерної огорожі, тож Генрі Ворен із дружиною, що саме проїздили мимо, добре бачили і чули цю сцену. Відтак назавтра односельці довідалося, що діти пан отця щенили огидну бійку на цвинтарі, удаючись при цьому до щонайбрутальніших висловів. Тим часом Фейт дозволила брату і сестрі витягти себе із кучугори, бо так чи так не могла більше стояти від болю в ногах. Усі вони подалися додому і полягали спати. Фейт спала, наче Янгуля, і прокинулася зранку без найменших ознак застуди. У давньої розмови з батьком, яку нагадала їй Уна, вона не могла прикинутися хворою. Та все ж не схитно не ненадівати до церкви мерзенних смугастих панчіг. Розтіл 25. Новий скандал і нове пояснення. Назавтра Фейт Ранесенько подалася до недільної школи і сіла на задній лаві в самому кутку, доки ніхто не прийшов. Отож, страхітлива правда виплавла назовні аж тоді, коли Фейт підвелася з лави побіля дверей і перейшла до церкви, на місце, що займала сім'я пануця. Церква була вже напівзаповнена, і парифіяни, що сиділи ближче до проходу, усі як один устріли доньку пан-отця в черевиках, але без панчіх. Нова коричнева сукня Фейт, яку тітка Марта пошила за стародавньою викрійкою, була достатньо довга, та все ж не сягала дівчинці стіп. Односельці виразно бачили добрячі два дюйми голих білих ніг. Фейт і Карл сиділи на пасторській лаві самі. Джеріш курнув на галерею, де сів разом із приятелем, а Уну покликали до себе Нен і Ді Юні марядіти часто розбрідалися так по всій церкві, викликаючи обурення пастви. Особливо, несхвально схвально парифіяни ставилися до галереї, де збиралися непутні підлітки, перешіптуючись та, імовірно, жуючи впродовж служби тютюн. Звісно, то було негодяще місце для пасторського сина – Проте Джеррі не любив сідати на лаві меридітів у першому ряду, де за ними пильно стежили очі старости Клоу та його домашніх, тож і тікав звідти щоразу, коли міг. Увагу Карла поглинув павук, що снував на вікні павутину. Тож хлопець не зауважив сестрених ніг. Опісля служби Фейт верталася додому з батьком, який теж нічого не помітив. Доки прийшли Джеррі і Уна, дівчинка встигла нап'ясти у соружні панчохи. Тож ніхто з мешканців пасторського дому до певного часу гадки не мав про те, що вона втнула. Утім, решта односельців знали всі деталі ще до вечора. Ті не числе ніхто не бачив, невдовзі почули. Дорогою додому із церкви парафіяни обговорювали єдину тему. Пані Девість заявила, що цього слід було чекати. І що наступного разу хтось із пасторських дітлахів, напевне, з'явиться в церкві зовсім без одягу. Голова спільноти «Милосердя» постановила винести це питання до розгляду на наступних зборах і запропонувати всім її членам вирішити до пана Мередіта з нотою протесту. Пана Корнелі сказала, що вмиває руки. Однаково після цього марно перейматися долею пасторських дітлахів. Навіть пані Блайт була неприємно вражена, хоч і пояснила собі цю прикрість лише за будь «Фейт». Оскільки то була неділя, Сюзен не могла негайно почати в'язати дівчинці-панчохи, але стала до праці ще до схід сонця в понеділок. «Кажіть собі, що хочете, пані Плейторогенька, а я переконана, що то все сталося з вини Старої Марти», – проказала вона. Мабуть, у сердечної дитини зовсім не виявилися годящих панчіх, а ті, що є, були всі діряві, як то зазвичай і стається – і я так собі думаю, пані Блайдорогенька, що ліпше, би спільнота милосердя зв'язала їм панчіх, аніж сваритися через новий кили на церковнім помості. Я не належу до спільноти, то обов'язково зв'яжу фейд дві пари панчіх із доброї чорної вовни. Так швидко, як лиш подужають мої пальці, можете бути певні. Я ніколи не забуду, пані Блайдорогенька, що я відчула, побачивши, як те горопашне дитя, чим чекує церквою голоніж. Не знала, куди і очі діти. «А в церкві, як на біду, учора було повне методистів», – простогнала пана Корнелія, котра прийшла в Глен до крамниці і зазирнула в Інглесайт, обговорити свіжі новини. «Не знаю, як то в них виходить, але щоразу, коли ці діти щось утнуть, у церкві поміж методистів не проштовхнутися. Я думала, у жінки деяку на Гезерда очі вискочуть з орбіт. Вона вийшла із церкви і заявила – «Ця видівка вже за межею пристойності. Шкода мені, Пресвитеріан!» Ми ж просто мусили це проковтнути. Ніхто не спромігся, бодай щось їй відповісти. «Я могла б їй відповісти, пані Блайдорогенько, якби була там і чула це», – буркнула Сьюзен. «Я сказала би, що, по-перше, чисті голі ноги – то не гірше, ніж джеряві панчохи. А, по-друге, що Пресвитеріанам не потрібне вдаване співчуття методистів». Бо ми, на відміну від них, маємо пан отця, який уміє проповідувати. О, я втерла б їй носа, пані благойдорогенько, можете бути певні. Аби ж пан Мередід не молився так вправно, а краще дбав про власну сім'ю, озвалася пана корнелія. Міг би хоч глянути на дітей, коли ті рушали до церкви, чи вбрані вони як слід. Я вже втомилася шукати виправдань для нього, повірте мені. Тим часом Фед тяжко карталася в долині Райтох. Там була Марі Ванс у своєму одвічному прагненні настановляти і повчати. Вона сказала, що Фейт заганьбила себе і свого батька, відтак вона, Мері Ванс, мусить порвати з нею. Мовляв, усі тільки і говорять, і всі кажуть одне й те саме. «Я більше не можу дружити з тобою», – підсумувала вона. «А ми будемо» вигукнула Нен Блайт. Потай Нен і собі вважала вчинок Фейт геть жахливим, проте не могла дозволити марі Ванс такого зверхнього ставлення. «А ви, пано Ванс, коли не хочете дружити з нею, можете більше не з'являтися в долині райдух». Нен і Ді обійняли Фейт за плечі і виклично глянули на Мері, яка зненацько зіщулилася, сіла на пеньок і розплакалася. «Я не тому так кажу, що не хочу», – сказала вона. «Та якщо я дружитиму з нею далі, весь Глен казатиме, що то я не мовляю її на капусті. Дехто вже так і каже, я чула. А я не можу, щоб мене так обмовляли. Тепер, коли я живу в поряднім домі і намагаюся бути в усьому, як справжня дама, і я в найгірші свої часи ніколи не з'являлася до церкви без панчіх, мені таке і на думку не спало би». Але та злюча Кіті Девіс каже, що Фейт змінилася, відколи я пожила в їхнім домі, і що Корнелія Еліот прикляне ще той день, коли надумала взяти мене. Бачите, це дуже кривдить мої почуття, але найбільше я хвилююся за пана Мередіта. «За нього можна хвилюватися», – чмигнула Ді. «Отому немає потреби. Фейт, мила, не плач і розкажи нам усе, що сталося». Заплакана Фейт розповіла все, як було. Нен і Ді поспівчували їй, і навіть Маріванс погодилася, спогодилася, що Фейт утрапила в халепу. Утім, Джері, для якого ця новина прозвучала, мов, грім серед ясного неба, відмовився зглянутися на сестру. То он, на що йому цілий день так загадково натякали в школі. Він негайно та безцеремонно погнав Фейт і Уну додому, де після екстреного засідання виховного клубу належало винести присуд Фейт. «Не розумію, яка втім біда?» – порознилася Фейт. Коли гнів було майже невигідно. Я не зробила нічого поганого. Це зашкодить татові. Ти це знаєш. Усі винуватять його, коли ми робимо щось незвичне. Я і не подумала про це, пролопотіла Фейт. Утім, то й лихо. Ти мала подумати. Для того ми і заснували виховний клуб, щоб думати про наслідки власних учинків. Ми обіцяли замислюватися щоразу, перш ніж зробити будь-що». «Ти, Фейт, не замислилася і будеш покарана, і то суворо. Ти цілий тиждень ходитимеш до школи в смугастих панчохах». «О, Джеррі, можна один день чи два, але ж не цілий тиждень». «Цілий тиждень», – сказав неблаганий Джеррі. «Так буде справедливо. Коли не віриш, запитай Джема Блайта». Фейт відчула, що радше скориться, ніж звернеться до Джема з таким питанням. Вона почала розуміти, що вчинок її був не вельми пристойний. «Добре, ходитиму цілий тиждень», – понуру буркнула вона. «Ти ще легко відбулася», – суворо докинув Джері. «Бухай, якої кари ти зазнаєш, татові це не поможе. Усі вважатимуть, що ти зробила це навмисне, і докурятимуть татові, що не завадив тобі. Ми не зможемо пояснити всім, як то було насправді». Звісно, Джері мав слушність, і це надзвичайно гнітило Фейт. Вона могла знести власне приниження, але не те, що всі довкруж звинуватять у нів її батька. Якби односельці знали все, то і не ганили б його. Та як вона може пояснити всім? Не могло бути мови про те, щоби знов підвестися в церкві зі зверненням до парафіян. Фейт знала від Марі Ванс, яке враження справила на паству та її промова, тож вирішила не повторювати подібного виступу. З кілька днів вона сушила собі голову, аж раптом рішення сяйнуло їй в єдину мить. Той вечір вона провела на горищі з лампою і зошитом, у якому хапливо писала з ясними очима і розчервонілими від хвилювання щоками. То було саме те, що треба. Яка ж вона розумна, що придумала це. Вона виправить і пояснить, не спричинивши скандалу. Об одинадцятій Фейт закінчила писати і прокралася вниз до своєї кімнати, утомлена та цілковито щаслива. А вже за кілька днів невеличка щоденна місцева газетка постачила свіжу сенсацію мешканцям Глена Святої Марії. На першій шпальті розмістився лист за підписом «Фейт Мередіт». «Усім, кого це стосується, я хочу пояснити всім», як сталося так, що в неділю я прийшла до церкви без панчіх, щоб ніхто не ганив мого тата, і старі платухи не казали, що то він усьому винен, бо це неправда. Я віддала єдину свою пару чорних панчіх Ліді Марш, бо в неї не було ніяких, і я пожаліла її, бо її бідні ноженята страшенно змерзли. Діти в християнській спільноті не повинні ходити босі, доки сніг іще не розтанув. І я вважаю, що Товариство підтримки місіонерських служінь мало би дати цьому раду. А вже ж я знаю, що вони надсилають одяг маленьким поганим у дальніх краях. І це правильно і дуже милосердно, Але в тих краях значно тепліше, ніж у нас. І я вважаю, що дамам із нашої церкви годилися би подбати про ліду, а не лишати цю справу мені. А коли я віддала їй панчохи, то геть забула, що це єдина моя чорна пара, і ще і не дірява. Але все одно я рада, що так учинила, бо інакше мені дошкуляло б сумління. Сердечна Ліда пішла додому щаслива, а я згадала, що мені нема чого надіти, окрім потворних, смугастих панчіх. Тітка Марта зв'язала їх для мене торік із вовни, що віддала нам пані Бер із Верхнього Глена, страшенно жорсткої і узловатої. Я ніколи не бачила дітей самої пані Бер у таких панчохах, але мер Іван скаже, що пані Бер віддає пан Оцеві всілякий непотріб замість платні, на яку її чоловік зобов'язався жертвувати гроші, але нічого не жертвує. Я просто не могла надіти ці страхітливі панчохи. Вони такі негарні, товсті і кусючі, і всі дрожнили мене через них. Спершу я хотіла прикинутися хворою і не піти в неділю до церкви, та вирішила цього не робити, бо то був би обман, а тато велів нам після маминої смерті ніколи нікого не обманювати. Прикидатися то дуже зле, так само, як брехати. Хоча я знаю, що тут, у Глені, багато хто прикидається, нітрохи не соромнячись цього. Я не називатиму імен, але я знаю, хто ці люди, і тато теж знає. Потім я намагалася захворіти насправді, і стояла боса в снігу на методистському цвинтарі, доки Джері не витяг мене з кучу гори, та я нітрохи трохи не застудилася і мусила йти до церкви. І тоді я вирішила взутися і піти без панчіх. Я не розумію, що в цьому поганого, адже я ретельно помила ноги, щоб вони були так само чисті, як обличчя, але тато все одно ні в чому не винен». Він сидів у бібліотеці, обмірковуючи проповідь та інші божественні речі, і я намагалася не втрапити йому на очі, доки прийшла до недільної школи. Тато не дивиться в церкві на ноги парифіян, тож і моїх він не бачив, а старі плетухи бачили і говорили про це, і тому я пишу цього листа, щоб усе пояснити. Мабуть, я кепсько вчинила, коли всі так кажуть, і мені дуже прикро, і я ношу ці огидні смагасті панчохи, щоб покарати себе. Хоча тато купив мені дві нові чорні пари. Щойно, як у понеділок, відкрилася кремниця пана Флега. Та це лише моя провина, і якщо люди звинуватять мого тата, прочитавши цей лист, то вони не християни, і мені байдуже, що вони скажуть. Я хочу пояснити ще одне, перш ніж закінчити – Марі Ванс розказала, що пан Івен Бойт винуватить синів Лю Бакстера в тім, що минулої осені вони крали картоплю з його поля. Але ті не чіпали картоплі. Бакстери дуже бідні та чесні люди. То ми зробили Джері, Карл і я. Уни з нами не було, але ми не думали, що то крадіжка. Ми лише хотіли запекти картоплю на багатій в долині райдух, щоб з'їсти разом зі смаженою форелю. Поле пана Бойда виявилося поблизу, між салом і долиною, тож ми вилізли на паркан і виділили кілька бодолин, але картопля була страшенно дрібна, бо пан Бойд не підшилював поля, тож нам довелося витягти багато батилля, і все одно картопля була не більше за скляні кульки для гри. Волтер і Діблайд їли її разом з нами, та вони гадки не мали, де ми взяли картоплю, бо коли прийшли, вона була вже готова». Тому вони не вони, а тільки ми. І ми не хотіли нічого лихого. Та якщо це крадіжка, нам дуже прикро. І ми повернемо панові бойду всю вартість картоплі, якщо він погодиться зачекати, доки ми виростемо. Бо нині ми ще надто малі, щоб заробляти гроші. А тітка Марта каже, що кожен цент із татової платні, навіть коли він регулярно її одержує, а то зрідка і стається, витрачається на хатнє господарство». Але нехай пан Бойд не винуватить синів Любакстера, коли на те немає підстав, і не створює їм поганої слави. З повагою, Фейт Мередіт. Розділ 26. Пана Корнелія змінює думку. Знаєте, Сюзен, по смерті я вертатимуся на землю щоразу, коли в саду квітнетимуть нарциси, захоплено мовила Ен. Приходитиму сюди невидимо. Якщо хтось навідає сад у цю мить, я, певно, завітаю сюди такого вечора, як сьогодні, але, можливо, то буде яскраво рожевий весняний світанок. Він побачить лише, як жваво кивають голівками нарциси, неначе їх шарпнув раптовий вітер. Але насправді то буду я. «Я впевнена, пані Блайдергенька, що по смерті ви не будете думати про такі минущі земні речі, як нарциси», – відказала Сьюзен. «І я не вірю в привидів. Байдуже, видимі вони чи ні». «О, ні, Сьюзен, я не буду привидом. Це так жахливо звучить. Я буду лише собою. Літатиму тут у сутінках, ранішніх чи вечірніх, оглядатиму любі серце місця». «Пам'ятаєте, Сьюзен, як я побивалася за нашим маленьким домом мрії?» «Певна була, що ніколи не полюблю Інглесайду, але полюбила. Я люблю тут кожен камінчик, кожну стеблинку, кожен клаптик землі. Мені і самі тут подобаються», – притикнула Сьюзен. «Що померла би, якби мусила покинути свій дім? Не годиться нам, пані Блай, дорогенька, прив'язуватися до земного. Часом стаються пожежі та землетруси». Мусимо завжди бути готовими до всього. Онде три дні тому згорів будинок Тома Мак Алістера з того боку затоки, хоча, подайкують, він сам підпалив його, щоб дістати страховку. Хто зна, може, воно і так, а може, і ні. Та я негайно порадила панові лікарю прочистити наші комини. Береженого Бог береже. Онде пані Ельот у воротях, з таким обличчям, наче її кликали, і вона не змогла не прийти. Ен, рибонько, ви бачили сьогоднішню газету? Голос пане Корнелії тремтів від хвилювання і від поспіху, з яким вона, засапана, квапливо мчала всю дорогу із крамниці. Ен схилилася над клумбою з нарцисами, щоб приховати усмішку. Того дня вони з Гілбертом щиро і безтурботно посміялися з першої шпальти газети. Та вона знала, що мила пана Корнелія сприйме це як достеменну трагедію і намагалася не скривдити її почуттів, жодним проявом легковажності. «Хіба не жахіття? Що нам робити?» – розпашливо голосила пана Корнелія. Вона присягалася більше не перейматися витівками юних мередітів, проте все ж незмінно хвилювалася. Ен повела її на терасу, де Сьюзен в'язала – а ширлі і ліла обабіч неї водили пальцями по сторінках у читинках. Сюзан узялася вже за другу пару панчіх для фейт. Добра служниця не ятрила собі не незгодами люства, а просто робила для нього все, що могла, звіривши решту вищим силам. Корнелія Еліот упевнена буцім родилася правити світом, заявила вона якось у розмові з Ен. Ото чимсь повсякчас і картається. Я не маю такого на думці, тож і живу собі спокійно. Хоч іноді мені здається, що все у світі можна влаштувати краще, ніж тепер. Але не нам жалюгідним, хрубакам плекати такі думки вони ні до чого не призводять, лиш породжують тривогу в серці. Не знаю, що нам робити тепер, мовила Ен, посуваючи пані Корнелії крісло з м'якими подушками. Та як це пан вікер дозволив надрукувати таке, він мав би пильніше ставитися до власних обов'язків. Ен, рибонько, він же поїхав. На тиждень до Нью-Брансвіка, а заступає його Джо Вікерс, той молодий пройдисвіт. Пан Вікерс ні за що не надрукував би цього, хоч і методист. А Джо подумав, що то буде не кепський жарт. Я і собі так гадаю, що тепер нічого вже не вдієш. Лишається тільки чекати, доки вщухнуть плітки. Та коли я зустріну Джо Вікерса, ох, я йому виговорю, повірте мені, я просила Маршала негайно припинити передплату на газету. Та він лише засміявся і сказав, що в нинішньому номері вперше за рік прочитав бодай щось цікаве. Маршал нічого не сприймає серйозно. Хіба не типовий чоловік? Івен Бойт, на щастя, такий самісінький. Уважається добрим жартом. Як він реготав, а теж методист. А щодо пані Бер із Верхнього Глена, вона, мабуть, розлютиться, і ося її сім'я покине церкву. Та це невелика втрата. Як не глянь, методисти раду приймуть їх до своїх лав. Катюзі по заслузі, буркнула Сьюзен, яка віддавна ворогувала з пані Бер, і рада була натрапити на дошкульну згадку про неї в власті Фейт. Методистського пастора вона вже не укрутить, віддаючи йому кепську вовну замість пожертви на платню. Найгірше те, що немає ніяких надій на покращення, скрушно втяла пана Корнелія». «Доки пан Мередіт ходив у гостя до Розмарі-Вест, я сподівалася, що в пасторській домі з'явиться справжня господиня. Але він чомусь більше до них не ходить. Певне, вона відмовила йому через дітей. Принаймні, так усі думають». «Я не вірю, що він просив її руки», – мовила Сьюзен, котра не могла втямати, як то будь-яка жінка може відмовити пасторові. «Ну, це, напевно, невідомо. Ясно одне – він до них більше не ходить» а Розмарі всю цю весну якась пригнічена. Надіюється, ця поїздка до Кінспорта поверне їй добрий гумор. Вона поїхала на місяць, а тепер, вочевидь, лишиться на другий. Не пригадує, щоб Розмарі колись їхала з дому. Їм із Елен тяжко було розлучатися. Проте, здається, нині сама Елен змусила її. А тим часом вони із Норманом Дугласом вирішили освіжити старі почуття. «Невже!» – засміялася Ен. «Я чула про це, але не повірила». «Вірте сміливо, Енн Рибоньку, вірте сміливо. Норман не має звички приховувати власні наміри, які б вони не були. Він завжди залицявся в усіх на очах». Розповів Маршалеві, що багато років і не згадував про Елен. Та ще минулої осені, коли вперше прийшов до церкви, побачив її і закохався знову. А доте геть забув, яка вона красуня. Вірте чи ні, та вони 20 років не зустрічалися. Звісно, до церкви він не ходив, а вона ніколи і ніде не бувала – «О, ми всі знаємо, чого хоче Норман. Але чого хоче Елен, цього ніхто не збагне. Я не беруся припускати, чи пошлюбить він її». «Якось він уже був покинув її. Проте, здається, пані Блайд дорогенька, дехто на це не зважає», – ядучи озвалася Сьюзен. «Він покинув її розгніваний і гірко картався аж дотепер», – заперечила пана Корнелія. «Це зовсім не те, що покинути холоднокровно і байдуже». Про мене, то Норман завжди мені подобався. Я не відчувала до нього огиди, як інші. Він бо ніколи не міг здолати мене в суперечці. Дивно, що він повернувся до церкви. Не можу повірити в ті байки пані Вілсон, бо цим Фейт Мередіт прийшла і змусила його погрозами. Я хочу розпитати саму Фейт, але чомусь забуваю щоразу, коли зустрічаю її. Який вплив може мати вона на такого, як Норман Дуглас? Він саме був у крамниці, коли я рушала сюди. Реготав на все горло з того її жахливого листа. Певно, його було чути аж на маяку незрівняне дівчисько, горлав він. Де ви ще бачили таку спритну, а всі ті кляті бабери хочуть її укоськати. зась. Не подужають вони ніколи. То все одно, що топити рибу. Гляди мені, бойде, наступного року підживлю й картоплю, ге ге ге. І тут уже так сереготав, аж стіни трусилися. «Принаймні, він жертвою на платню пану Оцеві», – мовила Сюзен. О, Норман геть не скупий. Сам-то він може викласти тисячу доларів, не повівши й бровою. Але за не мов бугай, коли його змусять переплатити п'ять центів. І йому подобаються казання пана Мередіта. А Норман охоче трусне гаманцем, діставши поживу для розуму. віри в нім не більше, аніж у голім африканським поганенні. Та й лишиться він безбожником до самої смерті. Але він розумний, освічений, і проповідь слухає так, як прослухав би лекцію. Ну, хай там як, а добре, що він підтримує пана Мердіта і дітлахів. Бо не дадуть вони ради без друзів після такого листа. Я втомилася шукати виправдання для них, повірте мені. «А знаєте, мила пана Корнелія, – замислилася Енн, – мені здається, що ми надто вже захопилися пошуком виправдань. Це нерозумно з нашого боку, тож мусимо вчинити інакше». Я скажу, що я зробила би. Ні, я не зроблю цього, звісно, хапливо доконала Н, заваживши тривожний зблиск в очах Сюзен. Бо то було б невідповідно нашому вікові, а ми повинні шанувати приписи гідності, адже померти. Але я хотіла б зробити це. Я скликала б збори спільноти милосердя, швадського клубу і товариства підтримки місіонерських служінь за присутності всіх методистів, які осуджують пана Мердіта, Хоча я певна, що якби пресвятеріани не перепрошували повсякчас за кожне його диваство, то і осуд би вщух, і сказала би, дорогі друзі християни, з наголосом на слові християни, я хочу сказати вам дещо, сказати чітко, щоб ви, повернувшись додому, повторили мої слова своїм сім'ям. Вам, методистам, немає потреби жаліти нас, а нам, пресвятеріанам, жаліти себе. Більше ми не будемо виправдовуватися» ми хочемо сказати вам просто і відверто, ми пишаємося нашим пастором та його дітьми. Пан Мередіт – найкращий проповідник, що тільки служив у Глені Святої Марії. Він щирий, сумлінний душпастер, відданий друг, справедливий навчитель християнського милосердя і розумний, освічений, витончений чоловік. І діти гідні свого батька. Джераль Мередіт – найздібніший учень Гленської школи, Пан Гезерт каже, що на нього чекає блискуча кар'єра. Він мужній, чесний, шляхетний хлопчина. Фейд Мередіт – красуня, так само натхненна і незалежна, як і вродлива. У ній немає нічого буденного. Решта гленських дівчат і вкупі немає такої ж вавості, завзяття, кмітливості і відваги, як вона. У неї повно друзів. Кожен, хто знайомий із нею, не може не полюбити її про кого ще з односельців, дітей чи дорослих можна сказати таке. Уна Мередіт – жіночна, душенька, З неї вориста чудова мати і дружина. Карл Мередіт, котрий так любить жаб, мурах і павуків, колись іще буде натуралістом, знаним на всю Канаду. Ба більше – на цілий світ. Ви знаєте, подай, одну сім'ю у Глені чи поза ним, про яку можна сказати те саме, що було сказано тут. Тож годі з нас присоромлених виправдань. Ми пишаємося нашим пастором і його славними синами і доньками. Ен умовкла, задихана, бо ж мусила перепочити після своєї палкої промови, та ще й боялася, що напад підступного сміху зрадить її пані Корнелії. Ця шановна добродійка дивилася на Ен, мов борстаючись у хвилі досі незнаних суджень, аж раптом охнувши. Вона вирнула і узяла впевнений курс до берега. «Енн Блайт, як я хотіла б, щоб ви скликали такі збори і сказали до те саме. правді кажучи, мене ви присоромили. А вже ж, саме так нам і слід казати, надто методистам. І все це правда. Усе до останнього слова. Ми не зважаємо на головне, а витріщаємося на дрібниці, що і дурного шеляга не варті». Енривенько, я можу збагнути все, що добре мені розтлумачать. Жодного вибачливого слова ви не почуєте більше від Корнелії Еліот. Я нестимуся гордо, повірте мені. Хоч деколи і приходитиму до вас на звичну балачку. Якщо мердіти, знову втнуть якийсь випрек. Навіть цей лист, яким я так переймалася, бігме, це лише комедний жарт, як слушно зауважив Норман. Хто ще з дівчат подужав би написати його ще й без жодної помилки і кому поставити всюди як слід? Хай ну якийсь методист, бодай, слово зронить. Хоча Джо Вікерсу я так чи так цього не подарую, повірте мені. А де нині решта ваших дітлахів? Волтер і двіня та долані райдох. Джем учить уроки на горищі. Не наче через ту доленорайдох. Мері вважає, що це найкраще місце на світі – Вешталася б там щодня, якби я дозволяла, але я не люблю, коли вона тиняється без діла, і бачите, Ен Рибонько, мені її бракує, аби я знала, що так прив'яжуся до неї. Звісно, є в неї вади, і я намагаюся викорінити їх, та за весь час, що Мері живе в моїм домі, я не чула від неї грубощів, і вона дуже мені помагає, бо я, Ен Рибонько, вже не така і молода, і марно заперечувати це». Мені 59 років, і я хоч не відчуваю ще тягаря своїх літ, корюся істині, записаній у родині Біблії. Розділ 27. Духовний піснеспів Попри те, що пана Корнелія змінила думку, уже за кілька тижнів вона добряче стривожилася новою витівкою пасторських дітей. На людях вона трималася гідно, повторюючи всім сільським плетухам настанову, яку дала їй Ен і ще в пору цвітіння нарцисів, І промова її лунала так натхненно і упевнено, що слухачки з ній і собі замислилися, чи не за великої ваги вони надають звичайним дитячим витівкам. Проте в розмовах із Ен пана Корнелія дозволяла собі вилити душу. Ен, рибонько, у четвер увечері вони влаштували концерт на цвинтарі, саме тоді, коли в методистській церкві тривало молотовне зібрання». Вони сиділи на могилі язики і полока і добрячу годину горлопанили. Хоч, як я розумію, співали вони загалом церковні гімни. То хай би тільки ними і обмежилися, було б не так зле. Та ж вони проспівали ще й усеньку полі волі дудл тієї самої хвилини, як деякон Гезард проказував молитву. «Я сама була там того вечора», – мовла Сьюзен. «І хоч не казала про це вам, пані Блайдорогенька, я пошкодувала, що вони вибрали саме цей день для своєї забави. У мене кров холонула в жилах, коли я чула, як вони співають тієї геть легковажної пісні, сидячи у священні убитолі мертвих». «Хто знає, що ви робили на молитовному зібранні методистів?» – дошкульно озвалася пана Корнелія. «Я ніколи не стояла над тим, що методизм заразний», – сухо відрубала Сьюзен. І, як саме хотіла сказати, щойно мене урвали, я таке змусила методистів замовкнути. Коли жінка до Бакстера виходила із церкви і пирхнула Яка огидна поведінка? Я відповіла, дивлячись просто її у вічі. Вони дуже гарно співають, а з вашого хору ніхто не відвідує молитовних зібрань. Мабуть, пані Бакстер, ваші півчі мають голос тільки по неділях. Вона замовкла, а я відчула, що цього разу таки моє зверху. «Та я присоромила б її ще дужче, пані Блайдорогенька, якби вони лиш не співали «Полі волі дудел». «Подумати страшно, що таке веспівають на цвинтарі». «Дехто з похованих там і собі любив утнути «Полі волі дудел» за життя», – припустив Гілберт. «Мабуть, і по смерті їм приємно почути її». Пана Корнелія метнула в нього докірливий погляд і вирішила принагідно поговорити з Ен. «Не слід їй дозволяти лікарю Блайду казати таке». Це може зашкодити його лікарській практиці. Ануж як людям спаде на думку, що він не тримається звичних приписів християнства. Певна річ, Маршал висловлюється і гірше, але він, бодай, не публічна особа. Певний їхній батько весь той час сидів у бібліотеці при відчиненнім вікні. Та взагалі їх не чув. Поринув, звісно, у книжку, як завжди. Але я поговорила з ним учора, коли він прийшов до нас. «Ох, пані Еліот, як ви наважилися!» – докірливо мовила Сьюзен – «Наважилася. Час би вже комусь на щось наважитися. Подейкують, бо він навіть не знає про той лист Фейт в газеті, бо ніхто не схотів розказати йому про це, а преси він не читає. Але я подумала, що слід йому дізнатися про нинішній випадок, щоб уникнути подібного в майбутнім. Пан Мередіт сказав, що поговорить із ними, та, звісно ж, і забув про це, щойно як вийшов із нашої хвіртки. Немає в нього почуття гумору, повірте мені, Енрибонько». У неділі він читав казання про те, як правильно виховувати дітей. І то було дуже добре казання. І кожен, хто чув його, думав собі, як шкода, що ти не дотримуєшся власних настанов. Утім, пана Корнелія була несправедлива до пана Мередіта, вважаючи, що він уминця буде її слова. Він пішов додому, занепокоєний, і ввечері, коли діти повернулися з долини райдух, багато пізніше, ніж мало би, покликав їх до себе у бібліотеку. Вони зайшли схвильовані. То був незвичний учинок для їхнього батька. Що він хоче сказати їм? Діти видобували з пам'яті нещодавні серйозні провини та марно. Щоправда, два дні тому Карл перекинув повну розетку варення на шовкову сукню пані Флех, яку тітка Марта запросила повечеріти з родиною. Щоправда, пан Мередіт не помітив цього, а добродушна пані Флех не розсертилася. До того ж, Карл був покараний. За присудом членів виховного клубу, він мусив до вечора ходити в уненім платі. Уна Зненецька подумала, що тато певне розповість їм про своє майбутнє весілля із панною Вест. Серце її мамухіт забилося сильніше, ноги затремтіли, Проте вона помітила, що в пана Мередіта надто вже суворий і печальний вигляд. Ні, очевидно, річ не втім. «Діти, – мовив пан Мередіт, – мене дуже засмутило те, що я сьогодні почув». Чи правда те, що ви співали сороміських пісень, сидячи на цвинтарі в четвер, доки в методойській церкві саме відбувалося молитовне зібрання? О Боже тато, ми й забули про молитовне зібрання. вигукнув з пантеличний Джері. То це правда? Ви співали на цвинтарі? Тато, я не розумію, що таке сороміські пісні. Ми співали церковні гімни, то був духовний піснеспів. Що цьому лихого? І ми таки забули про молитовне зібрання методистів. Раніше воно відбувалося по вівторках, а тепер по четвергах. І нам дуже тяжко запам'ятати. Ви співали ще якоїсь пісні, крім гімнів. Ну, про булькутів розчервоніли від сорому Джері. Наприкінці ми заспівали Полі Волі Дудел. Це Федь сказала, що хоче розважитися, але ми не навмисне, тато, присягаємося». «То я придумала влаштувати концерт», – мовила Фейт, боячись, що тато надто вже сильно нападеться на Джері. Три тижні тому методистів теж був духовний піснеспів, то я подумала, що й нам цікаво було б влаштувати такий. «Тільки на їхньому концерті були молитви, а ми не молилися, бо чули, наче люди вважають непристойним те, що ми молимося на цвинтарі. А ви увесь той час сиділи тут», – докинула вона, «і ні слова нам не сказали». «Я не помітив, що ви робили. Звісно, мене це не виправдовує. Я винен більше, ніж ви, я розумію. Але навіщо ж ви співали тієї дурної останньої пісні?» «Ми не подумали», – промив Ревджері, відчуваючи, що то кепське пояснення. Надто, що сам він часто закидав фейт недбалість на щоденних зборах виховного клубу. «Але нам дуже прикро, тато, дуже. Дайте нам лупки, тато. Ми заслужили, щоб нас вишпитали, як годиться. Але пан Мередід нікого не вишпитив і нікому не дав ніякої лупки. Він пригорнув своїх маленьких грішників і поговорив із ними, лагідно і мудро. Їх охопив сором і каяття. Вони відчували, що більше не будуть такими дурними і легковажними. «Мусимо суворо покарати себе за це», – прошепотів Джері, тюпаючи на гору із сестрами і братом. «Завтра із самісенького ранку», – Проводимо засідання клубу і вирішуємо, як нам бути. Я ще не бачив тата такого смутного. Але, на бога, краще методисти вибрали собі сталий день для молитовних зібрань, а не чергували всі дні тижня. На щастя, це виявилося не те, чого я боялася, мовила Уна сама собі. А в бібліотеці пан Мередід сидів за столом, схиливши голову на руки. Боже, допоможи мені. вигукнув він. Поганий із мене батько. «О, Розмарі, якби ти любила мене!» Рост 28. День посту. Наступного ранку перед школою відбулися екстрене засідання виховного клубу. Обговоривши різні пропозиції, члени його пристали на те, що найкращим покаранням буде витримати цілий день посту. «Нічого не їсти з ранку до вечора», – мовив Джері. «Я вже давно хотів дізнатися, що таке піст. От і буде нагода відчути на власній шкурі». «Який день ми виберемо?» – запитала Уна. Покарання сталося їй геть не тяжким, аж вона здивувалася, чому Джері і Фейт не вигодали нічого складнішого. «Найкраще – понеділок», – мовила Фейт. «У неділю ми зазвичай обідаємо дуже смачно, а в понеділок їжі мало, і вона гедезна. Утім, то й річ, – заперечив Джері, – для посту треба вибирати найважчий день. А це саме неділя, бо в нас тоді, як ти сама сказала, біш текс замість холодної тотожності». Не їсти тотожності – це не покарання. Отже, постуймо наступної неділі, бо то буде вдалий день. Тато мінятиметься кафедрою з пастором із Верхнього Лобриджа і повернеться аж надвечір. Якщо тітка Марта запитає, що це нам уступило, ми скажемо, що поступаємо для спасіння наших душ і що про це написано в Біблії. Тож хай не заважає, і вона відчіпиться. Тітка Марта і геть не розпитувала дітей – вона лише буркнула роздратовано. «Що це ви собі знову придумали, іроди?» і більше не згадувала про це. Пан Мередіт поїхав іще до Схід Сонця, поки всі діти спали. Та хоч він теж не поснідав, це була звична справа. Він не забував поїсти. І не було нікого, хто нагадав би йому про це. Сніданок, такий, як подавала тітка Марта, не шкода було і пропустити – навіть голодні іроди не жорилися відсутністю грудкуватої каші і збираного молока, що викликали таке призирство Марі Ванц. Утім, до обіду все змінилося. Вони страхітливо зголодніли, і аромат бівштексів, який ширився по всьому домі, попри те, що ті були дуже погано просмажені, вабив їх із нездоланою силою. У вітчої діти кинулися на цвинтар, де не було чути жодних запахів. Проте Уна сиділа, втупившись у вікно їдальні, крізь яке було видно, як безтерботно обідає лобритський пастор. «Отбай мені, малесенький шматочок!» – відхнула вона. «Цить!» – золів Джері. «Звісно, це тяжко, та ж на те воно й покарання!» «Я сам уже готовий їсти кам'яного був вона, але хіба нарікаю?» «Подумаймо про щось інше, не можна залежати від власних шлунків». Утім, до вечері вони вже не відчували денних мук голоду. «Напевно, ми звикаємо», – сказала Фейт. «Я відчуваю якусь дивну слабкість, але їсти не хочу». «А мені в голові крутиться», – мовила Уна, – «наче все пливе перед очима». Проте вона відважно рушилась усіма до церкви. Якби пан Мердід не був цілковито поглинутий темою своєї проповіді, він помітив би мертвотно бліде личко із запалими очима, що дивилися на нього з лави, де сиділи його домашні – але він нічого не помітив, і казання його тривало довше, ніж зазвичай, аж раптом не встиг він оголосити завершальний гімн, як Уна Мередіт впала з лави на підлогу непритомна. Дружина старости клов підбігла до неї перша. Вона вихопала тендітне тіло з рук поблідлої від жаху Фейт і понесла до ризниці. Пан Мередіт забув не лише про гімн, а і про все на світі, і, мов навіжений, кинувся вслід за нею. Паства намагалися швидше зникнути. «О, пані Клоу!» – задихо намовила Фейт. «Вона померла? Ми її вбили?» «Що з моєю донькою?» – спитав пополотнілий батько. «Вона просто зумліла», – мовила пані Клоу. «А от, на щастя, і лікар». Гілбертові нелегко було повернути у недутями. Доки її оченята розплющилися, він доклав чималеньких тривалих зусиль. Потім він переніс дівчинку додому. За ним, історично ридаючи від полегшення, бігла Фейт. «Вона, бачите, голодна. Нічого сьогодні не їла. Ніхто з нас не їв. Ми постували». «Постували!» – охнув пан Мередіт. «Постували?» – здивувався лікар Блейт. «Так, ми мусили покарати себе за те, що співали полі волі дудали на цвинтарі». «Доню, я не хочу, щоб ви карали себе». Скрушно озвався пан Мередіт. «Я трохи не сварив вас, і ви всі покаялися, і я вам пробачив». «Так, але нас однаково слід було покарати», – мовила Файд. «Таке в нас правило у виховному клубі – карати себе за кожну провину чи те, що може зашкодити татові. Бачте, ми самі виховуємо себе через те, що більше немає кому». Пан Мередіт застогнав. Проте лікар Блайт зітхнув із явним полегшенням. «Отже, вона зумліла від голоду, і усе, що їй потрібно, це добре поїсти», – мовив він. «Пані Клоу, чи не могли б ви нагодувати її?» «Та й решта теж, бо, судячи з того, що каже Фейт, невдовзі на нас чекають нові голодні зумління». «Даремно ми змусили Уну до посту», – мовила Фейт із каятям. «Тепер я думаю, що покарати слід Болоджері і мене. Це ми влаштували концерт. І ми старші». Я теж співала поліволю дудел, долину з ліжка, кволий голосок уни. І мене слід було покарати так само, як вас. Пані Клоу принесла дівчинці склянку молока. Фейт, Черрі і Карл шмигнули в комору, а Джон Мередіт подався до бібліотеки, де довго сидів у темряві на одинці з гіркими думками. Отже, його діти виховують себе самі, позаяк як більше немає кому, самостійно долаючи труднощі. За відсутністю руки, що вела б їх, чи голосу, який дав би пораду. Слова Фейт, промовлені без жодного лихого наміру, вжалили нещасного батька в самісіньке серце. Виходить, за ними немає кому приглядіти, подбати про їхні душі і тіла. Яка вразлива була його уна, лежачи в ризниці непритомна. Якими тоненькими здавалися її рученята, як поблідло її лице. Вона, мов би, що миттям могла поконити його – Маленька Уна, про яку Сесілія просила його дбати. Опісля смерті дружини йому ще не доводилося відчувати такого жазкого страху, як тоді, коли він дивився на свою зумлілу донечку. Він мусить одіяти щось. Але що? Не попросити руки Елізабет Кірк? Вона добра жінка. Вона подбає про його дітей. Пан Меретіт змусив би себе до цього, якби не кохав розмарівест – але не притлумивши цього почуття, він не міг освічитися іншій жінці, а притлумити він не міг, хоч і намагався, та марно. Того вечора Розмарі була в церкві, уперше після повернення з Кінгспорта. Він лише михцем побачив її на задній лаві серед юрми односельців. Серце його шалено заколотало. Доки хор виводив гімни, він сидів, похиливши голову, і відчував, як кидається в обличчя кров. Вони не зустрічалися, відколи Джон Мередіт просив її руки. Коли він підвівся, щоб оголосити наступний гімн руки його тремтіли, а звично, бліде лице паленіло рум'янцем. Потім, коли зомліла Уна, він забув про все на світі, але тепер, у темній тиші бібліотеки, страшне розуміння вразило його знову. Розмрі була для нього єдиною в цілім світі. Марно і думати про те, щоб побратися з іншою. Він не може скоїти такого святотатства, навіть заради дітей. Він мусить нести свій хрест самотужки, намагатися бути кращим, дбайливішим батьком, настановляти своїх дітлахів, щоб вони не боялися йти до нього зі своїми маленькими прикрощами. Пан Мередіт засвятив лампу і узяв із полиці товстену книжку, яка нещодавно справила щиру сенсацію у богословських колах – він намирявся прочитати лише один розділ, щоб угамувати розбурхані думки. Та вже за п'ять хвилин геть забув був про цей світ з усіма його негараздами. Розділ 29. Страшна історія. Одного червневого вечора долина Райтох видавалася неймовірно прекрасною. І це відчули діти, розсівшись на галявині, де за незакоханих дерев линув казковий дзвін а вітер гладив зелені коси білої дами. Сміявся і висвистував, мов вірний добросердний друзяка. У видолунку ширився дохм'яний запах молодих папоротей. Дикі вишні, що відніли там і тут, поміж темних ялин, стояли вкутані білим серпанком. У кленах поза Інгосайдом виспівували вільшинки. На Гленських схилах квітнули сади. Прегарні, дохмяні і загадкові в дедалі густіших сутінках. Була весна, а молодь мусить тішитися весні. Того вечора в долині Райдох тішилися всі, доки Мері Ванц не налякала присутніх оповіддю про привид Генрі Ворена. Джема з ними не було. Тепер вечорами він зазвичай готувався до вступних іспитів на горищі. Джеррі буде форель в ставку – Волтер читав врешті морські вірші Лонгфело, а вони сиділи заворожені красою і таємницею кораблів. Потім усі розмовляли про майбутнє що робитимуть, коли виростуть, куди помандрують, які побачать далекі незнані береги. В Нен і збиралися до Європи. Волтер мріяв про ніл, який зі стогоном несе свої води попри єгипетські бархани і про те, щоб хоч михцем уздріти сфінкса. Фейт скрушно припустила, що їй, вочевидь, доведеться бути місіонеркою. Так сказала стара пані Тейлор, але тоді вона, бодай, побачить Індію чи Китай – ці загадкові східні краї. Карл усім серцем прагнув податися до африканських джунглів. Уна мовчала. Вона подумала, що хоче просто лишитися вдома. «Тут краще, аніж будь-де» як гірко буде, коли вони виростуть і розлетяться по світі. Від цієї думки Уні стало самотньо. Та інші мріяли захоплено, аж доки Маріванс відігнала звабливу мару самої своєю появою. Ох, я й задихалася. вигукнула вона. Летіла з того пагорба, наче скажена, так налякалася там коло старого дому бейлі. Що налякало тебе? здивувалася Ді. «Сама не знаю. Я там нипала по-під дивилася, чи квітнуть уже конвалії, Там не було, наче в могилі. А тоді з того боку саду, поміж вишень, щось як ворухнеться, як шурхне». «Таке біле, кажу вам, я і не дивилася. Чкорнула з відтілля, аж п'яти замехтіли. То, певно, був привид Генрі Ворена». «А хто такий Генрі Ворен?» – запитала Ді. «І звідки в нього привид?» – докинула Нен. «Хіба ви не знаєте?» Ох, а виросли ж у Глені. Зажчіть, я вам усе розкажу, тільки відсапаюся. Волтер удоволено зіщулився. Він любив жазкі уповідки про привидів. Їхні загадкові, драматичні напруження сюжету і моторошні деталі були справдешньою втіхою його душі. Зненацька навіть Лонгфелло здався прісним і нецікавим. Волтер відкинув книжку і випростався, спершись на лікті, щоб слухати пильно, і звернув. Натхнені очі до Мері Їй не хотілося, щоб він так дивився на неї Вона відчувала, що могла б розповісти Все значно краще, якби не цей його погляд О, вона додала б кілька барвистих деталей Щоб нагнати жаху Але мусила довольнятися голими фактами А чи тим, що їй розповіли як достеменний факт Ну, почала Мері Усі ви знаєте, що 30 років тому Жили в цьому домі старий Том Бейлі із жінкою Сам він, подейкують, був нікчемником, та й жінка його не краще. Своїх дітей вони не мали, але, як померла томова сестра, забрали до себе хлопця. Оцього ж таки Генрі Ворена. Він тоді мав років зо дванадцять. Гудющий був і дрібний. Я чула, що том із жінкою ставилися до нього геть зле, шмагали і не давали їсти, начебто хотіли зжити його зі світу а собі забрали трохи грошей, що лишилися йому від матері. Генрі не зразу скупитився, у нього ще були напади. «Тілепсія», – так люди казали. І так він собі ріс, божим дурником, до 18-ти літ. Дядько звикли шмагав його отам у саду, бо звідти їх ніхто не бачив. Але чути, то всі чули – і то було щось страшне, коли бідолажний Генрі кричав і благав не вбивати його, а втручатися кожен боявся, бо старий Том був такий лютий, що, певно, усім би в'язи скрутив. Колись із гарбор Геда підпалив був клуню по сварці, ну то Генрі, зрештою мер, і його дядько з дядиною всім казали, наче то сталося від одного з тих його нападів, а більше ніхто нічого не знав. Але подейкували, що дядько взяв – і вколошкав його нарешті. І скоро по тому Генрі ожив. У тім старім саду з'явився привид. Ночами чути було, як він там стогне і ридає. Старий Том із жінкою поїхали на захід, і більше ніколи тут не з'являлися. А дім відтоді має таку лиху славу, що ніхто тут не селиться. Стоїть собі і занепадає. Це сталося 30 років тому, але привид Генрі Ворена досі там вештається. «І ти віриш у це?» – знаважливо чмикнула Нен. «Я – ні». «Ну, чесні люди бачили його і чули», – мовила Мері. «Кажуть, бо цим він з'являється і лазить, і хапає людей за ноги, мимрить і стогне, як тоді, коли був живий. І я, коли вздріла, як щось біліє в тих кущах, подумала, раптом воно вхопить мене за ногу і почне стогнати. Я так і грюкнулася мертва. То я шкорнула геть». Хто знає, чи справді то був привод? Я не захотіла перевірити. Я думаю, то було біле теля пані Стімпсон, засміялася Ді. Я сама бачила, як воно часто пасеться там у саду. Може і так, але я більше не ходитиму крізь той сад Бейлі. Он де Джері. Скільки риби не ловив. А нині моя черга смажити. Джем і Джері кажуть, що я найкраща коховарка в цілій мглені, а моя Корнелія дозволила мені принести вам оцього печива. Я його ледь усе не впустила, коли побачила привид Генрі. Джері лише засміявся, почувши нову страхітливу уповідку. Мері повторила її, доки смажила рибу. І ще і спромігшись додати кілька яскравих штрихів, поза як Волтер пішов допомогти Фейт прибрати стіл. Проте Уна, Фейт і Карл були налякані, хоч і намагалися не виявити цього. У видалунку із друзями вони почувалися впевнено, та коли банкет завершився і насунулися вечірні тіні, три коюних мередітів здригнулися від жахного спогоду. Джеррі пішов із блайтами до Інгосайду, щоб зустрітися із Джемом, а Мері Ван сподалася додому манівцями, тож Фейт, Карл і Уна лишилися на самоті. Вони йшли тісно попротулявшись одне до одного, віддалік уминувши старий сад Бейлі. А вже ж їм не вірилося, ніби там є привид Генрі Ворена, та все одно діти воліли не наближатися до нього. Ростил 30. Привид на кам'яні огорожі Страшна історія Генрі Ворена цілком заволоділа уявою фейт Карла і Уне. Вони ніколи не вірили в привидів, хоч і знали безліч оповідей про них. Та й Марія Ванц переказувала їх немало – і то страшніших, ніж ця. А втім, ішлося в них про далекі місцини і незнайомих людей. Отож після першого лячного, хоч і приємного трепету, вони більше не згадували про них, та цю історію діти сприйняли надто близько до серця. Старий сад Бейлі містився поряд із їхнім домом, щільно прилягаючи до Любої долини Райдох. Вони часто ходили попри нього, збирали там квіти. Чкуряли коротшою дорогою з видалинку до села, але тепер – дзузьки. У після того вечора, коли Маріванс розповіла їм жахну історію покинутого саду, вони не могли наблизитися до нього навіть під страхом смерті. Смерті. Що була смерть у порівнянні зі страхітною можливістю втрапити в пазурі в скрадливому приводові Генрі Ворена. Одного теплого липневого вечора вони трьох сиділи попід закоханими деревами – їм було самотньо. Того дня більше ніхто не з'явився в долині Райдух. Джем Блайт складав вступні іспити до королівської вчительської семінарії в Шарлотауні. Джеррі і Волтер каталися вздовж затоки зі старим капітаном Крофордом. Нен, Ді, Ширлі і Ріла пішли в гості до Кенета і Персіс Форд, які ненадовго приїхали з батьками в маленькі дім Рії. Нен покликала і Фейт долучитися до прогулянки, та Фейт відмовилася. Вона хоч і не визнавала цього, навіть потай, застрила незрівняній вроді й вишуканим міським манерам перці сфорт, про які чула багато захоплених відгуків. Е ні, Фейт не піде туди, де муситиме виступати другою скрипкою, отож вони з Уної читали книжки в долині райдох. Тим часом Карл вишукував жуків на берегах струмка, і їм було дуже добре, поки всі трійко збагнули, що настали сутінки. А вони сидять надто близько до горизвісного саду Бейлі. Карл прийшов і вмостився біля сестер. Усі вони шкодували, що не пішли додому раніше, проте ніхто не зрунив ані слова. Великі пухнасті фіолетові хмари купчилися на заході і укривали небо понад долиною. Вітер ущух, і зненацька все моторошно непорушно заумерла. Понад болотом зібралися на тривожне віче тисячі світляків. Того вечора долина Райдок перетворилася на зловісну місцину. Фейт перелякано озирнулася на темний сад бейлі. Аж тут, коли справді кров може застигнути в жилах, саме це й сталося з дівчинкою. Карл і Уна простежили за її зацепенілим поглядом, і по спинах у них пробігли морашки. Адже попід великою мудриною, на зруйнованій порослі травою кам'яній огорожі старого саду Бейлі, біліло щось невиразне. Трій кумари дітів заклякли і отупилися туди. «Це... це теля!» – нарешті пролопотіла Уна. «Надто велике для теляти!» – хрипко озвалася Фейд. У роті в неї так пересохло, що вона ледь мала говорити. Аж ось... «Воно лізе сюди!» – видухнув Карл. Дівчата знов на жаху не поглянули в бік саду. «Справді, щось лізло до них огорожою». Так, як не могло би лізти жодне теля. Раптовий напад панічного страху геть придушив усі розважливі думки. У цю мить кожне було певне, що перед ними справжній привид Генрі Ворена. Карл підхопився на рівні ноги і сліпо дриманув геть. Заверещавши в один голос, дівчата кинулися за ним. Немов ошалілі, вони рванули схилем у гору і, перетнувши вулицю, ударилися в дім. Коли вони йшли, тітка Марта шила на кухні. Тепер її там не було. Діти кинулися в бібліотеку. Там виявилося порожньо і темно. Ораз, не змовляючись, вони розвернулися і шкорнули Інглисайд, уминувши долину райдух. Налякані діти пробігли схилом униз і вискочили на вулицю. Попереду мчав Карл, позаду Уна. Ніхто не перепинив їх. Дарма, що кожен зустрічний замислився, яку цинову безтямну капусть утнули пасторські діти. Та коло воріт Інглсайду вони налетіли на Розмарі Вест, яка саме заходила повернути лікареві і пані Блайт позичені в них книжки. Вона вздріла їхні перестрашені лиця і навісні погляди. Розмарі збагнула, що їх охопив великий пекучий реальний жах і байдуже, що спричинило його – Однією рукою вона пригорнула Карла, а другою – Фейт. Уна сама наскочила на неї, судомно вчепившись пальцями в її сукню. «Діти, любі, що сталося?» – запитала Розмарі. «Що не лякало вас?» «При... привед Генрі в -в Ворена!» – працюкутів з обами Карл. «Привед Генрі Ворена?» – здивувалася Розмарі, котра ніколи не чула оповіді, пов'язані зі старим домом Белі. «Так!» – істерично схлипнула Фейт. Отам, на огорожі, ми його бачили. Він ліз до нас. Розмарі провела трьох напівбожевільних від страху дітей до англосаїдського ганку. Гілберт і Ен пішли з дітьми в дім Мрії, проте на порозі їх зустріла Сьюзен, кощава, розважлива і зовсім не схожа на привода. "Що тут за веремія?" спитала вона. І знову діти переповіли свою страшну історію. Тим часом Розмарі мовчки і лагідно пригортала всіх трьох. «То очевидічки була сова», – незворушно висновила Сьюзен. «Сова! Опісля такого малі Марі діти вже не могли вважати Сьюзен розумною жінкою». «Воно було більше за цілий мільйон сов», – ридав Карл. «О, як він невдовзі соромився цих своїх слів!» «І воно лізло огорожою! Лізло, як Мері сказала! Хотіло вхопити нас! Хіба сови лазять?» Розмарі обмінялася поглядами зі Сьюзен. «Певно, вони побачили щось жахливе», – припустила вона. «То я піду погляну», – спокійно озвалася Сьюзен. «Діти, не плачте. Хай що ви бачили, то не привид. Що ж до сердечного Генрі Ворена? Він був би радий тихо спочити в могилі, коли вже там опинився. Він не схотів би вертатися, будьте певні. Пане вест, якщо ви лежитеся тут і вгамуєте їх, я піду розвідую, що там сталося». І Сюзен рушила в долину Райдух, відважно прихопивши вила, що стояли побіля паркана на заднім дворі, де лікар Блайт ворушив сіну вдень. Вила то, звісно, не вельми помічна зброя проти привидів, та все ж вони часто густо додають сміливості. С'юзен не побачила нічого підозрілого в долині Райдух. Жодних білих прибульців не видно було в тінистім, геть зарослім, бур'янами, старім саду Бейлі. Сюзен несхитно перетнула його і постукала держали номвил у двері маленького будиночка, де мешкала пані Стімсон із двома доньками. Тим часом в Інгосайді розмірі весь цілком утішила пасторських дітлахів. Ті досі ще плакали від потрясіння, але кожному вже сяйнула перша, цілюща підозра, що вони страхітливо пушилися в дурні. Після повернення Сьюзен діти остаточно всім переконалися. Ну, я вже знаю, що то був за привид, похмуро вишкрилася добра служниця, сідаючи в крісло гойдалку з хустинкою замість віяла в руці. Стара пані Сімсон лишила два просторадла в саду, розклала на тиждень попід мудриною, щоб відпілити на сонечку. Огорожа там низька і трива частіша. А нині саме пішла забирати. У руках мала в'язання, тож завдала їх на плече, аж раптом опустила шпицю. Мушу сказати. Вона так її і не знайшла, але спочатку шукала в траві, коли це, попри неї, промчало троє дітей, і з таким криком немоби хтось їх ужалив. Її бідолашниця так налякало, аж вона ні зрушити з місця не спромоглася, ні проказати хоч слово. Припала до землі сердега, поки за ними слід прохолов. Назад ледве додибала. Тепер її знає ліками напихають. Серце в неї і без того плохе. Вона боїться до осені не оклигати. Юні мередіти пекли раку від сорому, здолати який їм не допомогло навіть розуміння і співчуття розмарі. Вони тихенько подалися додому і, зустрівши коло хвіртки Джері, покаялися в мимовільній шкоді. Відтак на наступний ранок вирішили призначити збори виховного клубу. «Правда ж, пана Вест була сьогодні дуже хороша?» – запитала Фейд Уне, уклавшись до ліжка. «Так», – визнала Уна, – «шкода, що жінки змінюються, коли стають мачухами». Я не вірю в це, віддано заперечила Фейт.